2 məzmur. Nə üçün millətlər belə vurğunxmaya düşür? Ümmətlər boş şeylər düşünür. Dünya şahları yığışır, hökmüdarlar Rəbbə və onun məhs eddiyinə qarşı birləşir. Deyillər: "Gəlin onların bu xovlarını qoparaq, üstümüzdəki zəncirlərini ataq. Göylərin sakini gülür." Xudavənd onlara istihza eləyir. Sonra onlara hiddəti ilə xəbərdarlıq edəcək. Qəzəbi ilə onları dəhşətə gətirəcək. O deyir, Mən padişahımı müqəddəs dağım siyonda eləşdirmişəm. Rəbbin fərmanını elan edəcəyəm. Rəbb mənə dedi, Sən mənim oğlumsan. Mən bugün sənə Ata oldum Məndən istə Onda irs olaraq millətləri Mülk olaraq yer üzünün qurtaracağına dəy Hər yeri sənə verərəm Onları dəmir əsa ilə qıracaqsan Saxı qap kimi Kili-kili geləyəcəksən İndi, ey şahlar Müdrik olun Ey dünya hakimləri, ibrət alın, Rəbdən qorxub ona xidmət edin, Həm titriyin, həm sevinin, Oğlu öpün ki, qəzəblənməsin, Yoxsa tutduğunuz yolda məhv olarsınız, Çünki qəzəbi tezliklə alovlanar, Ona pənah gətirənlərin hamısı nə bəxtiyardır.